Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sallam ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi pemantapi ahmd kita baca hadis la yakulu ahadun masyaallah wa syaa'a fulanun walakin liyaqul masyaallah tsumma fulanun Janganlah uh, salah satu kalian mengatakan masha'allah wa shaa'fulan, akan terpendalil dia mengucapkan masha'allah wa masha'ahulah. Ma Adisnya adalah adis yang sahih. Dikatakanlah Abu Dawud hmm, dalam sunannya Dari sahabat Hudayfa ibnu Lyaamah dinilai sahih oleh Al Albani. Jadi di sini menunjukkan bagaimana kemarin kita sampaikan. Tidak benarnya anggapan sebagian orang yang mengatakan uh, Sehingga hadis ini dalil yang menunjukkan Tidak benarnya anggapan sebagian orang yang mengatakan Tidak berdalilnya Ungkapan Masya'allah Masya'ah Bulanun <coughs> Namun ungkapan Masya Allah sema syaiful an, satu hal yang berdalil. Masih kutipan perkataan itu ketir. O Allah Muhammadunussalamah. Hatta sana Abdul Malik ibnu Umair an Rab an Rabai ibni Khawas an Tufail ibni Sakira, yang merupakan saudara Aisyah mul-mu'minin Namun saudara seibu Qal At-Tufayn mengatakan Ra'aytu fimairan na'im Aku bermimpi Ka'anni ataitu Ala nafirimnal Yahudi Kayak Kayaknya Seakan aku mendatangi Sekelompok orang Yahudi Maka aku bertanya pada mereka Man antum Siapakah kalian kalau mereka mengatakan nahunul yahudu kami adalah orang-orang Yahudi. Dan aku katakan innakum la'antumul qaum laula annakum taquluna Uzair, itu bukan Aziz ya. Uzair ibnullah. Sesungguhnya kalian la'antul qaum adalah satu kaum yang hebat yang mulia seandainya kalian tidak mengatakan Usir anak Allah. Kalau orang-orang uh, uh, Yahudi mengatakan kepada Tufail, Wa Inakum dasinya kalian, wahai pengikut Muhammad, la antumul kaum kalian adalah sekelompok orang yang hebat, laulah anakut takuluna. Seandainya kalian tidak mengatakan, masya Allah, wahsyam Muhammad. Kal semua masa tu kina kemudian aku melewati menemui sekelompok orang nasrani. Lalu aku katakan, siapakah kalian? Kalau mereka mengatakan kami adalah nasrani, kalau aku katakan, innakum la antumul kaum laulah anakum takuluna ibnu Allah. Kalian adalah kelompok manusia yang mulia. Seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masih Aisyah adalah putera Allah Kalau mereka mengatakan Wa innakum antumul qawm Lawla annakum takuluna Masya Allah wasya'a Muhammad Sungguh kalian Wahai pengikut Muhammad adalah Sekelompok manusia yang mulia Seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wasya'a Muhammad Falamma asbah tu akhbar tu biha man akhbar tu Tatkala pagi tiba, aku ceritakan mimpi tersebut kepada beberapa orang yang aku ceritakan kepadanya. Kemudian aku datangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fakak waktu lalu aku ceritakan mimpi tersebut kepada Nabi. Fakak lalu Nabi bertanya hal akbar tabiha ahadan, apakah kau telah fakak ceritakan mimpi tersebut pada orang lain, orang alif ya. Untuk aku katakan na'am sudah Maka Fakoma Maka Nabi berdiri di atas mimbar Mengumpulkan para sahabat Memuji Allah dan menyanjung Allah Dan mengatakan Ina tufailan Ra'a ru'ya akhbar piha Man akhbaro minkum Maksudnya, Tufail bermimpi Yang mimpi ini telah diceritakan oleh Tufail kepada sebagian Di antara kalian Inakum kultum kalimata Kana yamna'uni kada Wakada An'anhakum anha Tentunya kalian Kau muslimin Kalian mengatakan Satu kalimat Kana yamna'uni kada Wakada yang menghalangi aku Ini, Aku punya penghalang Demikian dan demikian Untuk melarang kalian Aku punya pertimbangan kemarin-kemarin Aku punya pertimbangan demikian-demikian Untuk tidak menjaga kalian Kalau takulu maka janganlah kalian mengatakan Masya Allah, Masya Muhammad Akan tapi katakala Masya Allah, Wahda Demikian dilihatkan oleh ibnu Mardawih dalam tafsirnya untuk ayat ini dari jalurnya Hamad bin Salamah bi. Dan di sini juga dilihatkan oleh ibnu Majah min wajin akhar dengan sanad yang lain dari Abdul Malik bin Umair bi bin Ahwihi dengan redaksi yang kurang lebih sama. Jalil yang menunjukkan WhatsApp eh, Wajibnya menerima kebenaran dari Siapapun Nabi mengakui benarnya Apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi Bahasanya Para sahabat memiliki kekeliruan Dengan mengatakan Masya Allah Dengan mengatakan Masya Allah Wasya'a wa, wa, wa, Muhammad Ini adalah satu hal yang keliru dan Nabi Mengakuinya dan Nabi pun menindaklanjuti Dengan melarang para sahabat Untuk mengucapkan Kalimat tersebut Maka perkataan yang dikatakan orang Yahudi Yang benar Maka Nabi katakan itu benar Bukan kerana mentang-mentang orang Yahudi Yang Nabi tidak sukai Mengucapkan perkataan benar Kemudian dikatakan ini bote Siapapun yang mengucapkan perkataan yang benar Wajib diterima Wajib diakui Sebagai sebuah kebenaran Dan tidak ditolak Meskipun Betapapun Orang yang Mengucap, mengucapkannya satu hal yang sangat kita benci Dan siapa yang mengatakan perkataan salah Wajib kita katakan salah Meskipun yang mengucapkan adalah orang yang sangat kita cintai hmm. Kemudian uh, Bakalah Sufyan bin Sa'id as Sauri. Dari Ajlah bin Abdillah Al Kindi, dari Yazid bin Al Asam, dari Ibn Abbas. Ada seorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Masha'allah Rasheeta. Wa Pekal maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan ada yang marah kepada orang tersebut, Apakah engkau jadikan aku tandingan untuk Allah? Katakanlah Masha'allah Wahda. Maka orang ini. Uh, mengucapkan Kata-kata yang Masya Allah Dengan niat yang ikhlas Niat yang pulus Tidak punya hal yang neko-neko Yang macam-macam kan, Tapi Nabi adalah seorang yang perhatian Untuk mengkoreksi dan memperbaiki Perkataan Maka perkataan yang keliru Adalah perkataan yang keliru Yang wajib diperbaiki Meskipun niat orang mengucapkannya Adalah niat yang bagus, baik, dan benar Hati uh, ini dilihatkan oleh Ibnul Mardawaih demikian juga dilihat oleh Nasai dan Ibnul Majah dari jalurnya Isa bin Yunus bin Ajlah bihi dengan rekatan yang sama bahawa takuluh dan semua perbuatan ini yang Nabi lakukan dalam rangka siaran wahyimah ya, menjaga dan melindungi di jani tauhid sisi atau aspek tauhid. Wallahu a'lam. Kemudian al Muhammad bin Ishaq Hadassani Muhammad Ibn Abi Muhammad Al-Ikrimah Awul Sa'id bin Jubair Al-Ibn Abbas Tentang firman Allah Ta'ala Ya ayyhan nasu'budurabbakum Waiskalian manusia Sembelah Rabb Kaliyah Kata Ibn Abbas, ayat ini ditujukan untuk Li-fariqain jami'an Dua kelompok manusia, dua-duanya Itu orang, orang kafir dan orang-orang menafi makna ayat, ay wahidu rabbakum waladhi khalakukum waladhi namin kebelikum e, ishakala tauhid kalah rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian wabihi dan dengan sanat yang sama, an ibnu abbas dari ibnu abbas tentang ayat, khalatajalillai anjadawantum taklamun ibnu abbas mengatakan, la tusyikubillahi gairahu minal anda Janganlah kalian sebutuhkan Allah dengan selain Allah Ini, Dari berbagai tandingan yang tidak bisa memberikan manfaat Tidak pula menimpakan bahaya Wa'antum ta'lamun sedangkan kalian mengetahui dan menyadari sehingga tidak ada Rab bagi kalian bukan, yang menggambil rezeki pada kalian selain Allah Wakat alim dan kalian mengetahui bahasanya hmm. Alladzi yata'ukum ilaihi ar-rasul Ina toheh tohed yang dijadwalkan oleh Rasul adalah kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wahkata pola kata dan dan seperti itu pula penafsiran yang disampaikan oleh kata ada. Ibnu Abi Hatim mengatakan hadisanah Ahmad bin Amr ibni, ibni Abi Asim sim kal Abu Amr. Hadassana Abu Tuhak bin Makhlat Abu Asim Qal hadassana Syabib bin Tashar Qal hadassana Ikrimah bin Abbas Tentang makna ayat Qala tajalli lai andadha Qal Ibn Abbas mengatakan Al-andad artinya adalah Tandingan Artinya adalah kemusyrikan Dan dia lebih samar daripada Langkah-langkah semut di atas batu hitam Di tengah-tengah gelapnya malam Wawwa kata kata Ibn Abbas di antara tindakan menjadikan Allah sebagai tandingan telah mengatakan Wallahi wa demi Allah dan kehidupanku wahai fulan Ini. ya fulan eh, wahayati demi kehidupanmu wahayati dan demi kehidupanku atau ucapan seseorang termasuk fala e, menjadikan tandingan terselain Allah ucapan seseorang kepada kawannya, masya Allah syaitan Demikian juga ucapan seseorang laulallahu wa fulad. Seandainya bukan karena Allah dan fulad, tentu akan terjadi demikian dan demikian. La tajal fiha fulad, maka janganlah kalian. Letakkan pada kalimat-kalimat tersebut fulan kata kuluh bi ini semua adalah bi menyekutukan Allah Subhanahu Wataala. Makai nafas menafsirkan ayat falat takjal falat takjalil oleh di sini dengan shirek asghar. Maka syirik akbar itu termasuk dalam ayat mimba bil aula. Jika syirik azgh itu termasuk menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu syirik dalam ucapan-ucapan semacam tadi. Bersumpah dengan selain Allah. Laulallah wa fulan. Nah, maka syirik akbar tentu mimba bil aula. Untuk kita nilai Dia adalah dia Termasuk Menjadikan tandingan Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hadis ada seorang berkata kepada Rasul masha Allah wa Maka Nabi mengatakan Apakah engkau jadikan aku sebagai Tandingan bagi Allah Dalam hadis yang lain ucapan orang Yahudi kepada sebagian sahabat Ni'mal kaum antum kalian adalah sebaik-baik kaum Sebaik-baik manusia Seandainya kalian tidak menjadikan Tuhan Allah tandingan Dengan kalian katakan Masya Allah wasya'a fulanun Abu'l-Aliyah seorang tabiin Menjelaskan ayat Kalau tak jahililah anda dengan mengatakan anda dan maknanya adalah wasyaka. tandingan dan tandingan. Demikian yang dicatakan oleh eh Wahkadz demikian pula nasiran Arab bin Anas, Qatadah As-Suddi uh, Abu Malik, Ismail bin Abi Khalid. Sedangkan tafsiran dari Mujahid untuk falat anda anta dan antum ta'lamun, makna wa antum ta'lamun adalah Kalau kata Mujahid. Kalian mengetahui bahasinya Allah dan sesembahan yang esa dalam Taurat dan Injil. Mengetahas sekian kutipan dari kesusun nukasir mahal al-qurthi yang ingin eh, yang berkaitan dengan kutipan ini. Nih, ikut anda. Bukan orang ina hakul. Jatibu, jatibu, jatibu, gak gubak ter, gulaikan gubak gubak ter. Lakin naga anda dan kuritin mususan, dan taudan mususan, dan mususan. Ia bagiha, wa, wa kofta, wa kofta, wa kofta alat bagiha, alat bagiha, bolak balik balik, Su'ul Qastin Su'ul Qastin Aujahrid Falhamilu laka Aujahrul Aujahrul Falhamilu laka Ala hadha Al-adhatu Wasu'ul Qastin Fitahrifi kalami Allahi Wa kalami Rasulihi Anil oh. makna al-haqqi okay. Allalli huwa dalalatun nususi Ila makna uh, ta Ta'taqiduhu anta Walau innaka radatta hadih al-ayata al-musawwiqata ilal ayat al-akhari Awu radatta al-ayata al-kufra ilal hadih al-ayat al-musawwiqata Wa a'ni mitla qawlihi ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiya la'allakum ta'kilun lanzaha lanzaha 'anka al-ishkala ishkalu lanzaha 'anka al-ishkalu walid wala tatahura wala tadhura qalbuka min qadhari tasbihi walakin lama lam turid taradda lan taradda ya ruddan taradda lan taruddan wususa ila ba'dhaha Tawarota, tawarota, waseh muka, wafada kosuka, watala wata paluka si faderik tasfiri, walam tadaruka si wahul. Walam tuderik, walam tuderik si wahul. Wahu lu min fekel istitlali, istitlali innu susi ay ayaruda ay ila baktin ida dzohra ladal bahiti ta'arudun fa innahu yatarakul yanzahu ta'arudun fa innahu yanzahu ta'arudun wa yazulu al-ishkal ma haramahu ah, ma, ma haramahu wa ma haramahu ahlul ahwa'i wa ahlu nah, wa faqa ilaahi wa lillahil sunnati na' wa qala maka firman allah subhanahu wa ta'ala adalah kebenaran setupu tu ba'd bagian yang membenarkan bagian yang lain lain naqidu fa'dahu ba'dhan tidaklah bagiannya membatalkan bagian yang lain namun yaitu ayat tentang ee, sifat Allah penyebutan tak ayat yang melarang tasbih itu bukanlah pertentangan Ayat menetapkan Allah itu penyatangan dan seterusnya adalah bertentangan dengan ayat yang mengatakan tidak ada satupun yang surpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin kenapa orang tercumbu dalam tasbih. Akan tapi engkau, karena engkau tidak membelikan anusus. Dalil, sebagian dalil dilapak pihak pada sebagian yang lain. Waqofa ala ba'diha, waqofa ala khusus mengetahui, muka mengetahui sebagian jaleh dan memeganginya kemudian muka tinggalkan sebagian yang lain Maka ini adalah main-main, basuh upadri dan niat yang jelek atau kebodohan Alif Waqafta 'ala ba'diyah wa taqtal ba'd al-akhar Anda mengetahui sebagian ayat, al-memegangnya dan Anda tinggalkan sebagian ayat yang lain. Bukannya adalah main-main dan menunjukkan maksud buruk atau kebodohan Maka alhamdulillah faktor pendorong yang mendorong anda Untuk melakukan hal ini adalah main-main dan niat yang jelek Iaitu niat untuk menyelengkan firman Allah Subhanahu Wa Taala Dan perkataan Rasulnya dari makna yang benar Aladzi wa ta'ala tunusus ila makna tak takduh anda Makna yang benar itulah makna yang dikandung oleh nas anda selawengkan bila maknan kepada makna yang anda yakini Maka seandainya anda kembalikan Ayat-ayat yang Al-Masukah yang telah dibawakan kepada ayat-ayat yang lain Anda kembalikan ayat Atau anda kembalikan ayat-ayat yang lain kepada ayat-ayat yang telah dibawakan Semisal Aku maksudkan semisal surman Allah Inilah nafkah anarafiah anak bintak kilon. Sehingga kami turunkan ancaman berdasar supaya kalian memikirkannya. Lisan akan hilang darimu, kebingungan dan akan bersihlah hatimu dan lisanmu dari kekotoran tasbih. Kata petak kalau engkau tidak mengembalikan telis bagiannya kepada sebagian yang lain, tawakat maka anda tersumus dalam tasbih. Basa'ah kamuka dan jeleklah pemahamanmu dan jelek dan salah niatmu dan kotolah hatimu dengan qataran tasbih dan kau tidaklah mengetahui selain tasbih maka aku sampaikan di antara fikih atau kaidah dalam berdalil dengan nas adalah mengembalikan sebagian dalil kepada sebagian yang lain jika nampak bagi seorang pengkaji adanya pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain maka dengan cara demikian maka akan hilanglah pertentangan dan hilanglah kebingungan atau hal yang membingungkan dan metode ini mengembalikan dalil kepada sebagian dalil yang lain adalah satu hal yang tidak dilakukan oleh ahlul ahwah dan segala puji bagi Allah. Ini adalah satu perkara yang al-Sunnah mendapatkan taufik untuk melakukannya. Ada tulisan ini yuqolulahu ala staktilu batalillahi aswaljala latuspihuha latuspihuha latuspihuha bawatulkhali bawatulkhali Fasaya kulu na'am faedan yukallahu Limadha la ta'kilu Lahu sifatun Sifatin Sifatin la tashbihu La tashbihu La tashbihu sifatul khalqi Fainna al-kawla ki sifati Kalkauwi tibbati Wala wajbun Yasuhu Yusawiru takhriqah Falta friku baina sifati wadati borbu minal abasi. Abasi. Borbu minal abasi. Nah, bahan yang kedua untuk alutsihb kita katakan padanya bukankah anda uh, memikirkan adanya zat bagi Allah mengetahui adanya zat bagi Allah yang tidak serupa dengan zat makhluk? Dia katakan ya. Fa'idah maka jika demikian kita katakan kepadanya Kenapa anda tidaklah tetapkan anda pikirkan untuk Allah satu sifat yang tidak serupa dengan sifat makhluk Karena al-qawl fi sifat kal-qawl fi dha Karena membedakan sifat sesuatu dah turunan dari membicarkan dah sesuatu dan tidak ada alasan yang membenarkan Untuk membedakan di antara keduanya Pembahasan sifat dengan pembahasan tak Maka membedakan antara sifat dan tak Adalah durbun min al-abas Adalah sejenis Durbun maknanya Nau'un dan al-abas dari main mai, mai. Masakus Satarah atau alister terdapat minuman makhlukati mayat terdapat di atas mai, terdapat di bawah bumi. Tertarik ini atau asal mula kita dan di atas mai adalah di atas mai, tapi di Australia terdapat. Kesaya Antifaul. Antifaul musabahatil makluki, delapan, delapan lagi, awubuh, fajarnahu, ia simunaksa binaksi. Walla alhamdulillah minna tu. Baiklah masalahnya akhirnya ini malam siang. Malam siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima sudah tadi ini dan barang jawabnya pada dalam ulama ini rabbani bin ida bajazaullah Muhammad rahimah. Rabihi wassana dia para laitsi bi al-ulama bantahan yang ketiga kita tanyakan kepada Al-Syafi'i. Bukankah Anda memikirkan dan Anda melihat dan Anda memahami dari makhluk ya, Basanya dijumpai Maikah fikul asma Berbagai hal yang Sama namanya non beda Bentuk nyatanya Gajah punya kaki Semut punya kaki dan seterusnya Namun hakikatnya Beda padahal sama-sama Namanya kaki Anda jumpai dua hal atau lebih Itu mutahidah sama namanya Akan tapi sifatnya Ya, berbeda Maka tentu dia akan mengatakan Iya saya ketahui hal itu maka Kemudian kita katakan padanya Jika Sama nama Namun ternyata itu beda Realitanya demikian dijumpai Antara makhluk dengan makhluk Maka tidak adanya kesamaan Antara khalik dengan makhluk Lebih jelas dan lebih jelas Dan tidak adanya kesukahan Antara makhluk dengan khalik Itu lebih jelas maka kita jadikan orang tersebut membantah dirinya sendiri dengan dirinya sendiri walilalhamdulillahi minna bila Allah segala pujian dan anugerah inilah jalan yang ditempuh oleh alusuna wa jamaah untuk membantah musaffihat dan membantah berkat dengan dalil sebagaimana yang telah Anda saksikan yang dalil tersebut atau dalil-dalil tersebut disampaikan oleh alamun alami sunnah ingdana salah seorang tokoh besar alusuna itu Syaih Ibn Zemin Bahing dana menurut kita Bahing dana dan menurut orang yang mengetahui Nilai dan kadar pak ulama' Rabbani Semoga Allah memiliki balasan ee, Balasan kepadanya Karena jasanya kepada alu tauhid dan alu sunnah Sebaik-baik balasan yang diberikan kepada pak ulama dan para imam Maka menyikapi Nusus kitab wa sunnah Nusus sifat Ada tiga kelompok manusia kemarin Al-Sunnah wa Jemaah Kemudian yang kedua adalah Musabhiha Kemudian yang ketiga Adalah Mu'addila Al-Mutabadara Al-Mutabadara bi barikata ankarum madala salaimu minallahi bi lan faurangal taftini sabarun kana aman wasifatil amfasun tihina au fi'a tihina tawrata wa haula idd shaqqun ussu sa an yamir ya illa ma'anin yululu ayyanuha ayyanuha biqulihim battarobbi ya yiniha taraban ittiraban tiraban hatiran rasa takwilan bahwa fil hakikati ta'rifun nah ee yang ketiga adalah orang yang menjadikan makna zahir makna yang segera tertangkap pada dalam benah dari nususus sifat dia makna dengan makna yang batil tidak layak bagi Allah dia nilai makna zahir adalah tasbih kemudian sehingga mereka dikarenakan hal itu makna zahir menurut mereka itu tasbih dan tasbih itu tidak la boleh bagi Allah mereka mengingkari madalat alaihi min makna laa iqbil bila mereka mengingkari makna yang terkandung dalam nusus sifat yang merupakan makna yang layak bagi Allah inilah lu ta'til dan alu eh, baik tak terang mereka bersifat umum dalam semua nama dan sifat, atau pun bersifat khusus nama saja tanpa sifat atau sifat saja tanpa nama, Fah, eh, atau khusus maksudnya sebagian ya, sebagian nama dan sifat atau sebagian sifat saja. Maka mereka memalingkan nusus sifat dan makna bahiannya kepada makna Ayanuha yang mereka tentukan dengan akal mereka. Dan mereka pun kebingungan untuk menentukannya Dengan kebingungan yang banyak Mereka namai penentuan Makna berdasarkan akal tersebut Dengan nama takwil Dan pada hakikatnya itu adalah Tahrif Maka di sini e, Disampaikan kelompok yang ketiga adalah Ahlu taktil Dan disampaikan oleh saya muslimin bahasanya Semua ahlu taktil itu pada hakikatnya adalah Ahlu tamzil Ketika mereka membaca nusuf sifat Mereka tangkap Makna dhahirnya adalah Tamsi Kemudian mereka tambah dengan ayat Laisa kamisli syaih Maka berarti makna dhahir harus Dilangkan, akhirnya mereka melakukan Ta'dil ta Maka mereka Syabha awalan At-tola saniyai Pada awalnya mereka melakukan tasbih Kemudian setelah itu Mereka melakukan ta'dil ta Maka hal yang memotivasi mereka untuk melakukan taktil adalah tasbih. Kotornya pikiran mereka dengan tasbih. Karena pikiran mereka terkotor dengan tasbih itulah yang mendorong mereka untuk melakukan taktil. Penjelasannya, Iman. Al-Syarhul Hakimul Buluh 20: Adzharu Maslahul Fariqita Wa Humul Maatilatu Ma Taktilul Fubati Ma Nahu Atiklahu Ma Yikoluh. At-tallah syai'ah yu'atiluhu ida rakhlamu Bahwa kisyai nafiyu asma'illahi wa sifatihi Wal mu'atilatu diolkosimuna Bi jumlati ila bismayni Al-kismul awalu mu'atilatun kuliyyatun A'u mu'atilatun kuliyyatun A'ni mu'atilatan asma'i wa sifatihi Wa hawla'i bumu jahmiyatu At-ba'u jahmi yusofana At-ba'u jahmi yusofana At-ba'u jahmi salam salam salam waas habis mutali at-ta'til al-juz'i faqa ulai aksamun ahaduhunna 'atlatu sifatati faqat faqa ulai humul mu'tazilah to ashabu wasilikni atai ittahaarat aw anil atai al-ghazal atai aw jazal atani al-ashabatu wa man wafaquhum waqa ulai mu'atlatun lijami'i sifatati illa makuna yukulu madhabu mu'attilati wa malhamilu lahum ala dalika wa jawabu madhabu mu'attilati ruwa nafiyu asma'illahi wa sifatiri makana kuliyan awjusliyan walhamilu lahum ala dalika ala dalika dikubaduhum anan ususah sifatiri dan lakuin ala musyabahatim nah uh, inilah ini taka ke kelompok yang ketiga yaitu mu'attilah Taktil dalam bahasa Arab maknanya adalah mengosongkan Atolah syaih yu'attilu Artinya akhlaru mengosongkannya Sedangkan dalam syariat maknanya adalah meniadakan dan mengingkari nama dan sifat Allah Nah, alu taktil itu secara umum terbagi menjadi dua kelompok Pertama mu'attil kulli Taktil, orang yang melakukan taktil secara total mereka lah yang aku maksudkan adalah orang yang mengingkari Nama dan sifat Allah Semua nama dan sifat Allah Itulah Jahmiyah, Jahmiah Yang dihukum bunuh Oleh Salam bin Al-Ahwas Kemudian Taqtil parsia Dan mereka itu ada dua macam Macam yang pertama Hanya mentaktil sifat Dan mengimani nama Namun namanya tidak mengandung sifat Mekala Muqtazilah Mengikut wasil bin Atta Al-Huzad Sang Tukang Tenun Dan yang kedua adalah as Dan orang-orang yang mencocokkan mereka Mereka adalah orang-orang yang Taktil semua sifat Kecuali tujuh sifat Yang mereka tetapkan tujuh sifat tersebut Bukan berdasarkan dalil dan Berdasarkan akal Di sini ada pertanyaan Apa sebenarnya Akidah Mu'adila Dan apa yang mendorong mereka untuk melakukan taktil Jawabannya Uh, akidah mu'tilah artinya mengingkar nama dan sifat Allah baik secara total ataupun parsial dan hal yang mendorong mereka untuk melakukan taktil adalah karena mereka berkeyakinan bahwasanya dalil-dalil sifat itu menunjukkan keserupaan khaliq dengan makhluk yang mendorong mereka untuk melakukan taktil adalah ketika mereka baca nusus-sifat yang tertangkap dalam benak mereka adalah tasybih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 Wa hada qulumin qulma yanhariqu 'ani nususi wa yaqtali ghoyru mahdali ghoyru mahdali hadhari ini mintza'i nafsi mahdi aklihi ba'di mahdi aklihi fa innahu mawa mafawiza Minal mataliza min al-infirati wasyidati malif ma bihi alimun Allahu bihi alimun faha ulal mu'attilatu liman yaquluhu ma sahibuhu aw sunnati fahimahu fahimahu ahlus sunnati min anna madarul 'alayhi nusus sifati haqqan hakko. haqqan ala haqiqatihi wa inna ma fahimuhu musyabbihatal khariqir lil mahluqi wa taqudzarika asifu asifu bi la ya'tili bi la ya'tili ta'tili bi fahimu ma fahimu salafu. salafu ma fahimahu salafu wa, wa berku dalalathu dalalataha dalalataha ala darika la salima lahum la ti numu Walakin nahu mubah yang munakalah watalaku warah buhir wabataur katah. Baak adamu bum, baak adamu bumul hawa um, wa awadamu bumulatlah babik salwar hidul bauudi. Naun bilahi ming mudolatis tidari. Nah, pasarafu uh, lalu mereka menyelowengkan susu sifat dari makna. Eh uh, al makna alladhi fahimuhu eh uh, maka mereka selewaikan usus sifat dari makna yang mereka pahami bahwa makna batil Dari dalam makna yang batil itu tasbih kemudian mereka dikatakan semusah perkaya yang lebih jelek darinya yaitu takdir Maka dengan keterangan ini diketahui bahasanya yang namanya ahlu taktil itu pada awalnya dia melakukan tesbeh kemudian baru melakukan taktil. Pokok ramalan sifat mereka berupaya untuk menetapkan makna untuk sifat namun mereka bingung dalam menentukannya dengan benar-benar bingung. Demikala semua orang yang menyimpang dari nas dan mencari selain mata tulut madalah alaii kandungan nas. Dia cari-cari dari dirinya sendiri Dan semata-mata dengan akalnya, Maka dia tersembuh dalam banyak keburukan Banyak kejelekan Itu menyimpang Satat berlebihan Dan kesesatan Maw Allah bi'ali yang sangat luas Hanya Allah yang tahu Betapa luasnya Maka mereka-mereka alu tahtir Tadkala mereka tidak memahami Sebagaimana apa yang dipahami oleh ahli sunnah min anna matatul alai nusuf sifat bahasanya isi kandungan nusuf sifat itu benar sebagaimana mana hakikinya namun mereka memahami nusuf sifat ya, ya, mereka, dalam pemahaman mereka nusuf sifat itu memuat musabatal al lil makhluk menyerupakan khalid dengan makhluk kalau mereka tinggalkan tasbih kalau mereka terjumus dalam bencana takdir Persoalannya mereka memahami sebagaimana apa yang dipahami oleh salaf dan mereka mempertahankan kandungan makna nusus sifat aladhalika sebagaimana paham fahmu salaf jika akan selamatlah tama mereka. Akan tetapi mereka meninggalkan wahyu dan mereka tinggalkan wahyu di belakang punggung mereka lalu mereka mengikuti akal. Faqad mu al-hawa maka hawa nafsu mendorong mereka dan e, menjumuskan mereka ke dalam kesesatan. Fakir sal wirudul mawrot maka semua jelek e, e, tempat yang ditatangi yaitu kesesatan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wataala min mudillah tilfitan dari fitnah yang menyesatkan. Di antara kalimat doa yang terlarang adalah naudzubillahimin al-fitnah. Itu di antara kalimat doa yang terlarang. Yang benar naudzubillahimin budillahtilfitnah. Karena dunia ini seluruhnya fitnah. Kalau naudzubillahimin al-fitnah, niatnya minta mati. Anak istri fitnah. Semuanya fitnah ya, Maka doa jelek Kalau na'udubillah minal fitnah ya, Fitnah dalam pengertian Bahasa Arab ya, Maka berarti minta Satu hal yang buk, anak-anak istri itu fitnah Harta itu fitnah Dunia itu fitnah ya, Kalau orang itu Minta perlindungan kepada Allah Maka terjaga dari fitnah maka ya, Bukan dunia tempatnya Karena dunia itu isinya penuh dengan fitnah. Ingat fitnah dalam bahasa Arab. Maka naudzubillahimin al-fitan itu diantara kalimat doa yang terlarang. Karena ada doa jelek untuk diri sendiri. Lain hanya dengan naudzubillahimin mutillatil fitan. Ya. Satu Sah, wmadhabu mbatil min johi. Apabila anhu jinaeun ala susihi, jadilah dalatan ala ma'na batil. Ma'na batilin? Ma'na batilin, wira laiqi billahi, wala mufatil. Mufatil Sorpul, sorpul, sorpul. Pelajaran yang mana? Pelajaran yang asli di selatan, angkara. Allah Taala, cuba nase pelisani Arabiin. Pelisani Arabiin. Pelisani Arabiin, mubinin, mubinin, mubinin. Liakol, <tuh> liakolul, liakirul kalama, liakol, liakirul kalama, wajahmu ada mayak tabihi hadha misani hadha lisan, lisanul arabiy hadha hadha lisanul arabiy wa nabi sallallahu alaihi wa sallam fa tawabum fi afsahati afsahilisanil lisan, lisan, lisan, bashari qawajaba qawajaba bi kalamillahi wa rasulihi al-dhairi al-maqumi bi dami al lisani al-arabiy wa yara annahu yajibu an an-nisana an-nisana an-taqifi wa tamdiri min hati bani az-zawjay atalikhu anna as-sawt qatala al-qalb wa min ma'naha qaaliku aw qawlun qawlun bila, bila ilmin bila ilmin huwa haraman na wa dan aqida Mu'adilah adalah satu hal yang tidak benar Yang fatal Dengan beberapa alasan Yang pertama Akhidat mereka tersebut adalah Kejahatan terhadap Nas Di mana mereka Jadikan Nas itu menunjukkan Pada satu makna yang tidak benar Yang tidak pantas bagi Allah Dan tidak Allah inginkan Yang kedua Pebuatan mereka Dalam menyelawinkan Firman Allah dan perkataan Rasulnya Dari makna luhirnya Padahal Allah mengajak bicara manusia Dengan bahasa Arab yang nyata Supaya mereka bisa memikirkan Perkataan Allah Dan mereka memahami firman Allah Sebagaimana Makna eh, Apa yang dituntut oleh eh, Bahasa Arab Sebagaimana maknanya Menurut bahasa Arab Dan Nabi SAW pun mengajak bicara dengan, Kepada mereka dengan ya, Bahasa manusia yang paling fasih Maka wajib memahami Firman Allah dan Sabda Rasulnya Sebagaimana makna zahirnya Yang bisa dipahami berdasarkan bahasa Arab Namun wajib menjaga uh, Menjaga firman Allah Dari takdir dan taksil Berkaitan dengan Allah Dan Allah atas sifat Allah Azawajal Alasan yang ketiga Menyelawinkan firman Allah dan sabda Rasulnya Di makna zahirnya kepada makna yang menyelisihnya Tergolong perbuatan Berkata-kata atas nama Allah Tanpa ilmu dan satu hal yang haram Berdasarkan dua ayat dalam Al-Quran Di surat Al-A'raf 33 Wa antakul alallai ma'ala ta'lamun Kalian berkata-kata nama Allah yang tidak kalian ketahui Dan surat Al-Isra Ayat yang ke-36 Janganlah kau menggerti Sesuatu yang kau tidak punya ilmu Tentangnya Demikian ya Kita baca selanjutnya Rasulullah ala Nabi Muhammad Wa alihi wa s.a.w Wa beradawana Alhamdulillahi wa s.a.w Subhanahu wa s.a.w Alhamdulillahi wa s.a.w Assalamualaikum